ono se možemo u tjesku života mada sami i ne toliko živi ipak treba primijetiti da nam se život nudi da je ruka ispružena, da je čaša prepuna, da se komad nebeskog na nalazi u zlatnoj kašiki i držan rukom Božijom. Zato slobodno možemo reći nećemo pogriješiti da se nalazimo u jezgru život mada kao oni koji treba usta da otvore i zaloga i to jest život da prime i sa jedne strane veliki blagoslov ne veliki nego najveći mogući a sa druge strane katastrofalna situacija i strašan jeziv u onih koji život neće primiti a tako su blizu bili a tako je dobro moglo da bude. Zato ova naša situacija, ova naša pozicija, jeste u isto vrijeme i veličanstvena, i u isto vrijeme strašna. Sa jedne strane, život u izobilju, Sa druge strane Vječna glad Ispred нас Vrata Na koja су Nogi ушли I život našli A sve što je Pored njih Nazovimo i to Nekim vratima Jeste bezdan Jeste besmisao, Jeste Smrt, Bijeda I vječna glad. Zato Treba da smo Pažljivi Za to pažnju da obratimo I na riječi Božije, Na riječi vladike i spasitelja Isusa Hrista, ali i na riječi njegovih svetitelja. Zato što je gospod naš Isus Hristos tajanstveno prisutan u svetiteljima naše svete crkve. I ne čudesan način, mada Potrebna je gimnastička razgibanost, uma, volje i srca. Mi u glasu naših pastira, svetih pastira, u njihovim slovima, riječima, dijelima, imenima, moštima... Иamo приутно самого Господа Исуса Христа на таянствен начин. И то i оisuje то i туnaчи odkud takva сила odkud takа magnetиiza, odkud tako dejvo na doди. Mноги od нас уведci, da je riječ svetog vladike Nikolaja neobična riječ. Mnogi od nas o njemu zapravo ne znaju ništa. Rekli bismo da najveći broj onih koji o njemu ponešto iznaju, znaju, zapravo ne zna Ništa o njegovom životu. Kad se rodio, kako je živio. Mnoge pojedinosti iz njegovog žitija ne zna. A sa druge strane, svi smo osjetili čudesnu silu i čudesnu svjetlost, koju posjeduje njegov rič. I to bratče i sese govori da je kroz njega govori o neko ko nije vezan prostorno, Ko nije vezan za jedno mjesto, ko nije rođen u jednom selu u jednom gradu, u jednom vremenu, nego nekoko zapravo nema početka, a koji je u vremenu prisutan, u prostoru prisutan, da bi nas koji se navazimo u tim okvirima vremene i prostora, a opet u njima ugroženi virusom grijeha, smrti i onoga ko zapše grijeh, iz koga grijeh ishodi. Dakle, on koji početka nema, uvremeno je prisutan Svojom riječiju da bi i nas obogatio blagodaću svojom učinio nas besmrtnim i vječnim. Ta riječ bila izgovorena i samim sinom Božim Logosom Očevim A poslije si laske Svetoga Duha, ta riječ izgovarana je i ustima Svetitelja Božje. I to je najveće bogatstvo koje ljudski rod ima. Ima dobrih ljudi, poštenih, vrijednih, koji su mnogo što dobro uradili za ljudski rod, za čovečanstvo, izmislili ponešto po Božjem dopuštenju, pravili da bude lakše, da bude brže, da bude bolje. I to se treba poštovati, ima i sjelica, ima struje, ima mnogo toga što je dobro i može blagoslovno da se iskoristi. A Ali nije to najveća vrijednost i nisu to najveći ljudi. Najveća vrijednost jesu ljudi Boži. Svetiteli Boži, oni kroz koje je govorio sam Bog. Logos, očev, rekao riječ, oni je čuli... Duhom svetim uvedeni u tajnu polaplećenja poklonili se toj čudesnoj tajni i velikom daru Dubavi Božije i kao odgovor na tu vjeru dobijeli blagoslov, čudesan blagoslov zaista, najveći blagoslov da budu organi Duha svetoga, da Bog govori kroz njih. Jedan od velikih organa Duha Svetog bio je i jeste Sveti Vladeka Nikolaj, ravnoapostolni srpski i sve pravoslavni. I zaista, imajući njega, Mi smo, braći i sestre, postali jako bogati ljudi, jako bogat narod. Ogromno bogatstvo, velika sreća, veliki praznik, veliko čudo, velika milost Božija. Samo njega da imamo, samo njega da slušamo, samo njega da čitamo, sve imamo. A nemamo samo njega, imamo i mnogi drugi. Ali u njemu sve imamo. I zaista kad Gospod kaže u ovom svetom je ođenju, ja sam Zaista kad čovjek čita svetog vladiku Nikolaja, kad uđe na ta vrata, on zaista osjeti da je Gospod ozbiljno govorio, da kad na ta vrata uđemo i izađemo, prođemo kroz njih, vidimo da zaista ima života u izobilju. I evo, ovdje u našoj svetoj crkvi stojimo pred tim vratima. Ta vrata jesu i knjige svetog vladike Nikolaja njegova pisana djela, zaista, kad stojimo pred knjigom Svetog Vladeke Nikolaja, pred njegovim pohridskim prologom, pred njegovim omilijama, pred njegovim besjedama, mi stojimo pred vratima koja vode u život vječer. Zato je Uzevši njegovu knjigu, stavivši je nasprem sebe, uspravno podignuvši, kao što podižemo sveto evanđelje na svetim i častnim predstavima živoga Boga, mi imamo ispred sebe vrata. Ja sam vrata, kaže Gospod. To isto se odnosi i na knjige Svetog Vladeke Nikolaja. I otvarajući ih, ne otvaramo običnu knjigu, niti slušamo, odnosno čitamo običnu riječ. A makar ona bila i pametna, onako po ljudskom, nego slušamo riječ Božje. Čovjekom Božim izrečeno, a čovjekom izrečeno zato što je sin Boži posto sin čovječi, sin djevi i ova protivši se dao mogućnost ljudima da izgovaraju riječ Boži. Znamo da je gospod rekao i na drugom mjestu svojim učenicima, a i nama ako to želimo dobudemo da, da kad dođe tvrdo vrijeme, kad dođu opasne situacije, da se ne brinemo kako ćemo ili šta govoriti, da se ne pripremamo. Jer kaže, Gospod, jer će se u onaj čas dati šta treba reći, šta treba govoriti, jer nećete govoriti vi, nego će duh Otca vašega govoriti kroz vas. Duh Otca našega, govorio je moćno i snažno, kao malo kome, zato bi nazivamo novim zlatoustom, kroz svetog vladiku Nikolaja. Moćno govorenje, moćna riječ. Moćne konstrukcije, u isto vrijeme, potpuno jednostavne, ali i sile, djelujemost. Osjeća se da ne govori čovjek, tako čovjek ne može da сам sam него Nego da zaista duh, Otca našega, koji je na nebesima, govori kroz njega. Zato kad slušamo riječi svetih otaca, svetog Vladeke Nikolaja, svetoga Justina Novog Hjeliskog, svetoga Jovana Zlatoustog ili nekog od drugih velikih učitelja naše svete crkve, mi zapravo slušamo glas oca našega koji je na nebesima. Trebalo bi, preći sestran, da se pred tom činjenicom, pred tom islijom, mogli zadržimo, jer to je velika mogućnost. Ako mi to ne primijetimo, ako mi to ne ispošljujemo, ako se mi tome ne poklonimo, ako mi tim riječima pažnju ne posvetimo, mi ćemo propustiti ogromnu mogućnost I nećemo ući na vrate koje vode u život uvječno. A kad tako pogledamo, i ako u to povjerujemo, mi vidimo koliko zapravo Gospod nama date. M dade sina svoga jedinorodnog pa nam on dade reč. Mada je on sam O Уdosсто нас da ga čujemo. ono obra се, што su древni пророci. tjeni да чуju да вид, а не чуš i не видješ ни православних риšťи, I u ovom vijeku, 21. koju je po mnogo čujemo naopak, crm, težak, naporan, imamo takvu mogućnost da možemo, ako hoćemo, da čujemo ono što proroci nisu čuli. I da vidimo ono što su oni htjeli, željeli da vidimo šta je to, braće sestre, mi čujemo riječ Boži. Evo i večeras otvori smo sveto evanđelje pa kaže, reče Gospod. Nije to stalno tako bilo, braće i sestre. Dugo tako nije bio. Gospod je govorio o prorocima, ali nisu mogli da prime prije nego što je svim Boži postao čovjek nisu mogli da prime, bilo je to kroz simvole, kroz praobraze, nisu bili dovoljno jaki kablovi da izdrže riječ Božu, pa je govoreno kroz simvole, kroz kupinu, kroz razne druge simbole. A u ovo vrijeme Vrime u kome mi živimo, vrime poslijeva počajanja Božijeg, mi slušamo samoga Boga, samu riječ Božju. I slušamo, kaže reče, Gospod. To je, braći se sese, veliki događaj, je veliko čudo, veliki dar. I slušamo i gledamo u svetim tajnama, gledamo njegovo tijelo, gledamo i pijemo njegovu krv i tijelo jedeno. Dakle, nalazimo se zaista u jezgu život. A pored riječi samog Sina Bože, kako rekao smo, imamo i mnoge druge trube Božije. Evo danas slavimo jednu od velikih shlavimo svetoga oca naše Nikolaja ravno apostolnog. I zaista idući u veličovih godina negdje smo govorili ozbiljnim da ćemo ići tamo dok ne dobijemo mošti pa kad dobijemo mošti onda nećemo više ići. Svetac čuo svetac i dao moštiti. One stigle milošću Božijom nama na blagoslov, ali i na obavezu. A mi se ovih dana spremali da opet idemo tamo. Nije nam dovoljno što imamo česticu, pa oćemo Tamo da odemo, da se poklonimo. A rekli smo da nećemo, ako dobijemo. I evo, ne odosmo, nego osadosmo ovdje da svarimo praznik Vaskresenja Hristovog, svarimo velikog svjedoka tog događaja, svarimo ga ovdje u našem manastiru, u našem gradu. Slavimo i slaveći ga, proslavljamo i još jedan triumf, proslavljamo i blaženo upokojenje Mati Katarine koja je primila taj plamen koja je osjetila bićem ne toliko mozgom i odcijepljenim razumom, nego srcem i tijelom da je Bog zaista postao čovjek i da je vaskrso iz mrtvih. Zaista, gledajući je, slušajući njene proste, prostosrdečne komentare, čovjek se nekako grijao više, mnogo više nego kad sluša neke hladne analize događaja bezanih za naših spasitelja koji odišu nekom hladnoćom dobro namjerna priča ali hladna samo jedan komentar, jedan pogled izraz lica pokret tijela uz skromnih riječi više je, mnogo više govorio više svjedočio da je Bog posto čovjek ne da vaskrsa iz mrtva tako da evo danas od smo da slavimo vaskrasloga Bogo čovjeka, da slušamo njegovu riječ, da slavimo velikog svjedoka Božijeg i učitelja crkve Vladiku Nikolaju ravnoapostolnom i da proslavljamo pobjedu života nad smrcu u uvičnosti monahinje Katarina i da ne zaboravimo koju smo već krenuli da spominjemo, a obavezni da spomenemo i još jednu čudesnu ličnost, zaista čudesnu, Josafa Meteorita i njegovog starca Atanasija, posnivača čudesnih meteora, čudesnih manasija, potpuno neobjašnjivih, sem velikom ljubavlju prema Bogu, koja daje čovjeku sjevu da čini čudesna, čudesna djela, a se manastir meteori jesu čudo Božije, čudo ljubavi, Božije čudo ljubavi čoveka prema Bogu i njega, da nas slavimo, a zajedno sa njima i sa svima svetiteljima, jer gdje god se slavimo Božije, su svi sveci prisutni, Tu su svi angeli prisutni, tu su majka Božja, nalazi je tamo gdje se si slavi sin i njen Bog. Tamo je i ona prisutna tim prije, jer se nalazimo u njenom hramu. Eto neka bi dao, gospod, molit svih svetih, sv. valike Nikolaja i prepodobnog oca našeg Joasfa Meteorita, da stojeći ovdje u jezgru života ipak čujemo glas Boži i da uđemo na vrata koja voda u život vječni. Amin Bože. Da.